Tomme magazine med Martin Nørgaard og Elias Eders. God eftermiddag, venner, og velkommen til erotika podcasten hvor jeg, Lars Springborg, mødes med andre frække danskere og taler med dem om alle de frække ting de går og laver, når de skal, de skal være frække. I dag har jeg besøg af Kim Shapiro, der vist nok har startet en lidt speciel svingerklub. Velkommen til, Kim. Jamen tak, jamen tak, jo tak. Det er fuldstændig rigtigt, det du siger. Jeg har jeg startet en meget speciel svingerklub. Jeg har startet Danmarks bedste svingerklub for damer. Okay. Kan du, kan du prøve at forklare lidt om, hvad det er, der gør, at din svingerklub er den bedste i Danmark for, for damer? Det kan jeg sagtens. Øh, jamen, det hele startede, synes jeg, at jeg selv øh, en del i svingerklub, ikke? Og så med tiden så opdagede jeg ligesom, at øh, det er ret trist sted at være på sådan en svingerklub, der, ikke? Altså jeg havde regnet med, at jeg skulle ligesom være sammen med en masse mennesker, og vi skulle knæbe sådan lidt på kryds og tværs, men... Ja. I langt de fleste tilfælde så er swingerclubber fyldt med 90 altså triste mænd, som sidder bare med lederekstring og hengballer, og altså der er bare en overvældende mængde af mænd kontraktwinner på en svingerklub, Og det er tæt, det er ikke, altså det er fint, det kan man også, og det er også fint, så kan de kneppe hinanden, men det er jo ikke det. Det er ikke derfor de kommer. Øh, og så, så kan det godt være lidt svært også, måske at komme ind som kvinde, hvis der sidder øh, 7.000 mænd ikke, inde på en swingerclub, og, og så og så der ind ligesom vi kaster forløverne. Så altså, du kan alle kvinder der er lyst til gangbang, hverken der de er Det er jo også forstå. Det skal man også respektere som mand, ikke? Ja. <tødsel> ja det, det forstår jeg godt, men øh... Men hvad er det, så, der er det, der så sker, det er, at jeg, jeg går i tænkeboks, jeg går hjem, øh, og det, det jeg gør hver gang, jeg finder et problem. Så, så hvis der skal gøres noget ved det, så er det mig, så er det Kim Spiro. Og så går jeg hjem, så tænker jeg og så går der vel hvad? Et halvt år eller sådan noget. Et halvt år cirka, skid, det skyder jeg på. Mm. Cirka, og så, øh, og så pludselig en dag, så man lyder fra klar himmel. Ding! Så har jeg løsningen på, at okay. man laver, ikke bare en perfekt swinger-klub, men simpelthen den bedste i Danmark for damer. Okay. Og kan du så måske blive lidt mere præcis, altså måske lige fortælle os, hvad er det, der gør, at, det, at din svingerklub skiller sig så meget ud for mængden så? Den store forskel øh, består primært i, at der aldrig er mere end en mand på swingerkluben. Så, så damerne, de kan få lidt fred, uden at blive overfaldet, og hvis de har lyst til pæk, så kan de også få de det. Oh, okay, men hvem... Ja, hvem vil, altså, nu spørger jeg bare fordi, men... Men hvem er den ene mand i den swingerklub så, Kim? Det er selvfølgelig mig. Okay. Det er mig. Jeg sidder, der, jeg sidder derhjemme. Det er der, klubben ligger øh, og venter. Ja. Okay, så du sidder derhjemme, småtyk, som jeg kan se, du er, og så, og så venter du på, at der, at der kommer nogle damer, der gerne vil have noget pick. Er det sådan, det skal forstås? Lige præcis. Okay, og hvordan... Kim Shapiro! Har jeg bare lige et opfælde spørgsmål? Hvordan er det lige, at det gør det til den bedste swingerklub for damer? Det er da bedre, end hvis der sad fem mænd og ventede. Øh... Det er da meget bedre, end hvis der sad 10 mænd og ventede Ja, det, det kan jo vel og være, og bare, og, bare, og bare bare klamme det kan vel være rigtigt nok ja. at... jeg er også så af Damebladet øh, Der kører reality på storskærm Og så er jeg masochist Altså, jeg bliver glad, hvis de skælder mig ud Åh og... <coughs> De kan jo komme og svine mig til Så sidder jeg bare og venter og Så kommer de Så siger de, fuck dig, Kim Ja Og så... Øh... Okay, så du, jeg skal bare lige... Jeg skal lige forstå du sidder alene hjemme Omringet Danblad, Dårlig reality venter på damer, der skal komme og skille der ud Ja Jeg, jeg er simpelthen nødt til at lige at spørge, hvad hvad er det, du får ud af det her, Kim? FISER! Det er Tommel Magasin! skal du kaffe, men har du knaldt nok tid til at brygge den? Er almindelige caféer for langsom for dig, dit travle mappedyr? Så kom ind til Mortens Vild Hurtige Kop og få en sæssygt hurtig kop kaffe. Hos Mortens Vild Hurtige Kop har vi bygget vores egen turbo hurtig kaffe af en gammel industri-højtryksrenser, så du kan få en hurtig kop kaffe end nogen af det sted! Ja, hey, hvad skal du være? kaffe, det skal jo stærkt! Ja, så gerne! Arv, det brænder! Så er det k for os månedsmilhurtige konkurreter så får du et hverdelshurtigste konkurreter for tid af penge og penge af tid, men du kan ikke betale med din tid her, du kan betale med din penge. Og så kan du bruge din tid på noget andet. Kaffe! Det, det Hej, mit navn er Leon, og jeg... Elsker grøn omstilling. Mest altså elsker jeg at være et godt eksempel. Jeg elsker at være sådan et menneske. Andre mennesker kigger på og tænker, ej så sej bliver jeg aldrig. Han kan noget, jeg ikke kan ham der. Han er bedre end mig ham der. Han er meget bedre end meget grøn. Han er meget gundere, flottere. Øh, han er bedre, end, bedre sammenlignet med ham. Det... Jeg er jeg skal sammenlignet med ham, det skal folk tænke. Folk skal tænke, de er sammenlignet med mig. Nå, velkommen til min podcast grøn omstilling. I dag har jeg besøg af en af forskerne i FN's klimapanel, nemlig dig, Aigil Jensen. Velkommen til. Tak. Aigel I har lige udgivet en, ja, lad os kalde det dyster klimareport, og når man læser den, så mm. kan man jo ikke andet. Det er at få lyst til at tage sig sammen og blive et meget grønnere menneske. Ligesom mig. Det bliver nok svært at blive lige så god som mig, men det betyder jo ikke, at andre mennesker skal lade være med at prøve. Er det rigtig Altså Personligt gider jeg ikke at prøve længere. Øh, det er ikke sådan en kamp, man kan vinde, og alle de ting. Folk tror, de gør rigtigt det er sidste ende forkert. Så ja. altså, jeg mener, det bedste, vi kan gøre, det er jo egentlig bare fest igennem. Ikke? Altså fyre op for forbrugsfesten. Øh, lad os bruge nogle penge. Lad os bruge nogle ressourcer. Lad os, lad os bare, altså, bare flække jorden. Lad os knæfte den, så fucking voldsomt, lad den flækker på midten. Altså. Fyld, den. Fyld den med forbrugssed. Øh, altså det, det, kan jeg, det kan jeg slet ikke støtte op om det der. Altså man skal jo Nej, huske... men nu nytter det jo bare heller ikke at stoppe nu. Altså, vi har taget jorden hårdt bagfra i flere hundrede år. Og vi spurgte ikke om lov. Vi bad ikke om samtykke. Den er bare blevet tørknippet uden forspil, siden industrialiseringen for alvor tog fat. Og den har prøvet at sige stop. Den har gjort alt, hvad den kunne, for at signalere, at jeg kan ikke mere. Nok er nok. Den smelter, den brænder, dyrene dør, temperaturen stiger, vi er ved tør for fisk. Alt er galt. Tror du, det hjælper, at du kører i en Tesla? Hvad? Din frelsste nar. Hej, hej, En Tesla? For ukrainer faktisk markampen mindre end en benzinbenske. Ja, det gør den. Det gør den, hvis den strøm, du køber, er grøn. Skulle det ikke, hvis det kommer fra et kuldkraftværk, din åndsbolle, mand? Hvad med batterierne? Tror du, det er sundt at udvinde kobold? Tror du, det, tror, det, tror du, de har en overenskomst i Ugandas minearbejderkvarter, hæ? Ej, men det er jo ikke al kobold, der stammer. Hvad så, jo, hvis faktisk... der går ild i elbilen? Jamen... Så, så slukker man jo bare som en bil. Nej, for det kan man ikke. Så hvis der går ild i en Tesla i en tunnel, så dør alle de mennesker der i tunnelen, hvis de ikke flygter. For røgen den er giftig, og den eneste måde, man kan slukke et bilbatteri på, hvis det brænder, det er ved at dumpe hele bilen ned i et stort kar med vand. Hvem har sådan et kar? Hvem kan komme lynhurtigt ud på en motorvej med et kar med flere tusind liter vand i? Og hvem fuck har en kran, der kan løfte en brændende bil? Okay, jeg kan godt se det er lidt besværligt, men mener du... Men nu er helt seriøst, at der ikke er nogen som helst chance for, at jorden overlever, eller hvad? Jo, jo, jo. Der er 100% chance for, at jorden overlever. Der er 0% chance for, at mennesker overlever. Men du kan da ikke bare lave en rapport, der siger, vi skal give op? Noget må gøre gøre eller noget. Altså, det... Hvad med alle børnene? Hvad skal vi sige til dem? Hvad skal vi sige til børnene? Øh... Jamen, så kunne man bygge en høj stolpe ude i vandet, og så kunne de stå på den... Øh, så de ikke drukner i den stigende vandstand Høj, øh, Og så kunne man Så kunne man spise fuld der fløj forbi øh, Og tisse ud over kanten Og så kunne de bolde for børn øh, Når der var en, der var gammel Ligesom og drættede ned fra kanten øh, Og så skal man selvfølgelig huske på at være striks øh, Fordi ellers så er der pludselig flere mennesker End der er plads til på stolmen, Så man de skubbe nogen ud over Og så og sende med, alle bliver super Den de alle sammen ud over øh, De skal også have en stor par sol Så de bliver solskoldet Og nogle vinterjakker, hvis det bliver koldt Regnjakker, hvis det regner Øh, videre. De skal ligesom have... De skal have lidt af med. Men det er nok mit bedste bud, hvis, øh, hvis man ønsker at overleve. Så ja, alt, alt, alt det, jeg lige sagde med stolpen. Altså, og alternativet er bare at... At bare feste igennem til det hele kollapser, eller hvad? Ja. Yeah. Okay. Jamen, så vil jeg bare gerne sige øh, tak for nu, Ejke Jensen Farvel, kære Lytter. Vi høres jo så aldrig ved igen for nu. Vil jeg gå ud og drikke mig selv ihjel? Hej er det tomme magasin. Det tomme magasin præsenterer date af 9. Hej, mit navn er Jane, jeg er single, og det har jeg det sådan set helt fint med. Jeg er sådan en af de der friske tøster, der godt kan lide mig i mikrokjoler og praktiske sandaler. Jeg er 39, og jeg har været single, siden jeg var 23, det har jeg det helt fint med. Det har jeg har altid haft det fint med. Jeg har ikke brug for nogen mand, nu er de tydeligvis ikke har brug for mig. Vel? Jeg er noget mit liv. Jeg nøder at, at, at, at lave alt alene, og kun have veninder, der har børn eller kærester, og spejle mig i det, der dig. dejligt. Jeg har det fint. Jeg har alt er fint. Det er selvvalgt, at jeg er single. Det er ikke noget med mig eller min indstilling til tingene at gøre. Det har du overhovedet ikke. Det er mit valg, fordi det er det, der gør mig mest glad. Jeg har sgu ikke bruge for en eller anden dum mand, der skal komme og forklare mig alt muligt om vekselstrømmer og brexit og pis og lort. Jeg har det fint, som jeg er, helt alene, i den store verden, i et tomt og mørkt univers. Det er fint, det er fint. Nå, mm. Men hvis jeg lyder noget for dig, så skal du bare vide, at jeg tænder på mænd med skæg, langt hår øh, og briller. Eller nej, ikke på nogen af de ting, faktisk. Det, ja, de skal ikke være overvægtige. Og så har jeg et ønske om min mand, han skal være godt klædt. Der skulle ikke uh, et jakkesæt, du skulle aldrig have nogen nogen. Men altså, mit eget udseende, hvad jeg sige der? Hvad skal jeg sige? Jeg ligner lidt det er en firkant. Sådan en høj og bred og bleg. Sådan en firkant. Og så er hård og armene og et ordentligt dusk. Skriv. Dem. Det er Tørne Magasin. Velkommen til Søren Dinos Store Dino Park. Jeg er Danmarks førende ekspert inden for dinoer, Og i min park, der har vi dem alle sammen. Vi har kød-dinoer, vi har plante-dinoer, vi har vand og vi har flyve-dinoer, vi har små-dinoer, vi har store-dinoer, vi har smukke-dinoer, vi har græmede dinoer Kort sagt, så har vi alle dinoerne. Hvis du altså har haft lyst til at besøge Jurassic Park i virkeligheden, bare bliver blive spist, så skynd ind og booker en billet til Søren Dinos Stor Dinobark, eller købe ind i døren. Der plejer at være kø for der er, ikke særlig, øh, der er ikke så mange, der ved, at det eksisterer. Der er heller ikke så meget parkering, så det kan være lidt svært at komme til. Det er i hvert fald billigt at komme ind. Jeg skylder nok lige at sige, at dinosaurer ikke er i live. Det er bare sådan jeg har købt i BR. Men hvis man forestiller sig, at de er i live, så, så kan det blive ret fedt alligevel, selvom det ikke er så meget en park, man besøger. Men øh, ja, det er et værelse i mit hus, er fyldt med dinolegetøj. Du velkommen til at komme forbi, hvis du har lyst. Øh, du lige, lige så længe, du gider. Jeg skal ikke noget. Øh, vi skal være helt ærlige, så er det måske også sjovt, hvis man har taget nogle svampe før besøget. Ellers, ja, så bliver det måske nogle gange lidt mærkeligt bare at gå rundt på sådan en lille værelse med en masse plastik. dinoer. Øh, det hele er op til jer. Du er din egen lykkesmæde, men skynd jer, ja, at der er ikke særlig mange billetter. Og jeg mangler pengene. Jeg vil gerne købe flere dinoer. Mm, ord. Hele verden holder været, mens eksperter prøver at finde ud af, hvor stor risikoen er for at den nye Delta-variant af coronaviruset kommer til at lukke verden ned på ny. Men hvor sandsynligt er det egentlig? Vi har statistiker fra Danmarks Statistik, Torvald Jakobsen med på en telefon. Hej. Torvald, øh, hvor sandsynligt er det, at, at vi skal igennem endnu en, en, en vinter med total lockdown? 50 procent. 50 procent? er 50 procent. Ja, Enten sker det, eller så sker det ikke. Det, det lyder ikke rigtigt. Jamen det er det. Øh, altså måske. Altså enten er det jo rigtigt, eller også så er det ikke rigtigt. Men men men men, men det er jo ikke rigtigt. Altså... Jamen det er det med 50% sandsynlighed. Torvald, det er ikke sådan, det fungerer. Er du statistiker eller hvad? Nej, men jeg er jo heller ikke idiot. Jamen det er der faktisk 50% sandsynlighed for, at du er, fordi enten... Ja, enten er jeg det, eller også så er jeg det ikke. Nå, du er statistiker. Nej, og det er du heller ikke. Jamen det er der 50% sandsynlighed for, at jeg er, og så er der 50% sandsynlighed for, at jeg, er, at jeg ikke er det. Okay, stonger. Er der, er der nogen her i verden, du er der noget her i verden, undskyld, øh, som du anser som værende 100 sandsynligt? Ja. Hvad? At alting er 50-50. Men det er jo ikke rigtigt. Okay, så lad os lave et tankeeksperiment. Så lad os lige lave Ja tak. Du slår min tærning. Ja. Hvor stor er sandsynligheden for, at du ikke slår en sexer? Altså, det kan jo ikke lige regne ud, altså i hovedet. 50 procent. Enten er det en sekser, eller også er det ikke en sekser. Det er ikke sådan, statistik fungerer, Torvald for helvede! Så, det blev ikke en sekser. Jeg vidste det. Det beviser ikke noget, Torvald. Det er til løb Der er 50 procent for, at jeg har en øh, date i aften. Du lytter til Nattevagten. George, og jeg har tænkt over noget, øh, er det i grund ikke underligt, at man ikke kan, man kan jo hverken ligesom, altså man kan jo godt ringe til Ringsted, men man kan jo ikke Tis til Tissted, medmindre man står altså lige for en byskældet men man kan jo heller ikke runge til Rungsted vel, eller ligesom, altså hvis du nu bor i Herfølge, skal, altså, hvor skal man følge, skal man følge her eller hvad? Så det byer så tænker jeg nogle gange så tænker jeg også, når jeg kører forbi sådan en by som for eksempel Nyborg så tænker jeg altså på ny er den borg en eller en borg altså der en borg der vil ikke nogen der synes sådan og sådan en bod i eller noget så men altså, men jeg jeg, jeg, men jeg kommer meget rundt i landet så øh, jeg tænker meget når jeg tænker ja, Nej men jeg gider fandme ikke bo i Vejle